David Copperfield de Charles Dickens Pista 20 Capitolul 20 Acasă la Steerforth Când slujnica mi-a bătut la ușă, la ceasurile opt, și mi-a spus că apa caldă pentru bărbierit era gata, m-am simțit foarte prost și am roșit, căci nu aveam la ce să o folosesc. Tot timpul cât m-am îmbrăcat, m-am muncit gândul că slujnica aș bătuse joc de mine, iar când am trecut pe lângă ea... Coborând să-mi iau gustarea de dimineață, mi-am luat un aer fățarnic și nepăsător. Am șovăit câtva timp înainte de a mă putea hotărâ să trec prin fața ei, căci îmi dădeam seama că păream mai tânăr decât aș fi vrut. O auzeam cum mătura și am rămas pe loc, uitându-mă pe fereastră la statuia ecvestre a regelui Carol, înconjurată de birgi, lipsită de orice prestigiu regal în burnița și ceața întunecată, până ce chelnerul m-a chemat, spunându-mi că prietenul meu m aștepta. Nu l-am găsit pe Stierforth în cafenea, ci într-un plăcut apartament particular, cu perdele roșii și covoare turcești. Ardea un foc bun în cămin, iar pe masă acoperită cu o față albă, curată, erau pregătite mâncăruri alese. Și totul, Stierforth, focul, bucatele, se vedea ca într-o veselă miniatură, în mică oglindă de deasupra bufetului. La început m-am simțit cam stânjenit, căci Stierforth părea atât de sigur de sine și de elegant și mă întrecea cu mult în orice privință, inclusiv vârsta. Curând însă felul lui firesc de a se purta, m-a făcut să mă simt ca la mine acasă. Nu mă mai săturam admirândul cu câtă ușurință schimbase totul la crucea de aur, comparam jalnic a situație în care mă aflasem ieri cu primirea atât de plăcută din dimineața aceea, că despre Kellner nu se mai arăta prietenos și îngăduitor cu mine ca mai înainte, ci ne servea cât se poate de respectuos. Hei, Copperfield, mi-a zis Steerforth, când am rămas singur. Aș vrea să știu totul despre tine. Ce ai de gând să faci, unde te duci, așa mai departe? Doar ești omul meu. Mi s-au o obrajii de bucurie, văzând că îmi purda același interes ca și odinioară, și am povestit cum și în ce scop mătușa mea pusese la cale această călătorie. Atunci, fiindcă n-ai de ce să te grăbești, vino cu mine pentru o zi sau două la Highgate, mi-a zis Steerforth. O să-ți placă, mama. Se cam laudă cu mine și cam prozaică. Dar asta eu pot ierta. Și mama o să se bucure văzându-te. Este foarte drăguț că mi au spui, numai că tare aș vrea să fie chiar așa, i-am răspuns eu zâmbind. Oh, mi-a spus Tierforth. mama îi iubește pe toți aceia care mă iubesc. Atunci cred că pe mine o să mă placă mai mult decât pe oricare altul, i-am zis. Bine, n-ai decât să viși, să încerci, a adăugat Tierforth. O să mergem mai întâi să vedem lei, un ceas sau două. Un băiat atât de tânăr ca tine, Caporfield trebuie neapărat să-i vadă. Iar după aceea o să pornim cu dirigența la Highgate. Mi se părea că totul era un vis și că mă voi trezi iar în odaia cu numărul 44 sau în colțul singuratic din cafenea cu chelnerul prea prietenos i-am scris mătușii mele despre minunata întâlnire cu fostul meu coleg de școală, pe care l-admiram atât de mult, și despre invitația primită, iar după aceea am luat o birjă, ne-am dus să vedem panorama și alte spectacole și ne-am plimbat prin muzeu, unde mi-a putut da seama cât de știa Stierforth despre subiecte nespus de variate și cât de puțin se fălea cu cunoștințele sale. O să ajungi fruntea colegiului, steerforth dacă nu cumva ai și ajuns și vor fi mândri de tine," i-am zis. Eu să ajung fruntea colegiului?" A strigat Stilford. Nu de mine, copilașule. Te super dacă-ți spun așa? Cătuși de puțin, i-am zis. Ești un băiat de treabă, mi-a spus Stilford râzând. N-am nici cea mai mică dorință și nici prin gând nu-mi trece să mă afirm în felul acesta. Mi-am făcut destul de cap și am ajuns să fiu fie și de mine. Dar faima, am început eu. Ești un copil romantic, m-a oprit Stilford râzând din toată inima. De ce să mă obosesc? Ca o droidă ne tot să mă aplaudi și să mă aclame, lasă-i să fac asta pentru alții! Cine rânește faimă, să-i fie de bine! Mi era rușine că să vârșit să mă greșească atât de grosolană și m-am grăbit să schimb vorba. Din fericire nu mi-a fost prea greu, că știert foarte trecea lesne de la un subiect la altul, cu o nepăsare și o ușurință pe care nu mai el le avea. După spectacol, am prânzit și scurta zi de iarnă a trecut atât de repede că să lăsase întunericul când dirigența s-a oprit în fața unei vechi clădiri de cărămide de pe vârful unui deal, la Highgate, o doamnă mai în vârstă, care nu era totuși bătrână, coținută mândră și un chip frumos, n a întâmpinat la poartă când am coborât și l-am îmbrățișat pe Steerforth spunându-i: Iubitul meu James. Steerforth m-a prezentat acestei doamne, care era mama lui, și ea mi-a spus foarte impunătoare: Bine ai venit! Era o clădire veche, atrăgătoare, pașnică și bine îngrijită. De la ferestrele odăii mele, vedeam întreaga Londra desfășurându-se în depărtare ca o păclă uriașă prin care, eici colo, licăreau cuteva lumini. Îmbrăcându-mă, abia am avut timp, înainte de a fi chemat la masă, să aruncă o privire asupra mobilei solide, asupra broderiilor pe care bănuiesc că le lucrase mama lui Stierforth pe vremea când era fetiță, asupra câtorva desene agățate pe toți pereții și înfățișând femei cu părul pudrat, strânse în corsete, asupra focului abia prins care trosnea și pulpea în vatră. În sufragerie se mai afla o doamnă, uscățivă, scundă, oacheșă, cum o neplăcută, dar care avea și ceva atrăgător, căci m-am oprit ochii asupra ei, poate pentru că nu mă așteptam să o văd acolo, poate pentru că am avut la masă locurile față față, sau poate pentru că era ceva cu totul remarcabil în felul ei de-a fi. Avea părul negru și ochii negri înfocați, era slabă și pe buzei se vedea o cicatrice. Era o cicatrice veche, aș zice mai degrabă un semn, căci se vindecase de mulți ani și își păstrase aceeași culoare ca și a buzei. Era urma unei tăieturi de-a lungul gurii până jos spre bărbie, dar de cealaltă parte a mesei unde mă aflam, nu mai puteam desluși decât un semn pe buza de sus, care schimba forma obișnuită a buzei. Am socotit că trebuia să aibă vreo 30 de ani și mi-am dat seama că voia să se mărite. Era cam prăpădită ca o casă care a stat multă vreme neînchiriată și totuși, precum am spus, avea ceva atrăgător în înfățișarea ei. Părată de slabă, de parcă ar fi fost mistuită de un foc lăuntric care i-ardea în ochii uscați. Mi-a fost prezentată ca domnișoara Dartle, dar atât Steerforth, cât și mama lui, îi spuneau roza. Am aflat că locuia de multă vreme acolo ca să-i țină de urât doamnei Steerforth. Nu spunea niciodată pe față ceea ce avea de spus, ci numai pe ocolite și de aceea complica lucrurile. De pildă, când doamna Steerforth, mai mult în glumă, a zis că e teamă că fiul ei duce o viață cam dezmățată la colegiu, domnișoara Dartle a intervenit astfel. O, oh, adevărat, știți, eu nu mă pricep deloc, și întreb ca totdeauna, așa numai ca să mă informez. Credeam că felul acesta de viață e firesc, nu-i așa? Vrei să spui, Roza, că acolo băieții sunt pregătiți pentru o profesiune foarte serioasă, i-a răspuns doamna Stirforth cu o anumită răceală. Da, desigur, e foarte adevărat, a adăugat domnul Șoara dar totuși, poate nu-i așa. Aș vrea să-mi spuneți dacă greșesc, nu-i așa? Ce așa? O, va să zică nu-i așa. A urmat domnișoara Dartle. Da, sunt foarte fericită să aud acest lucru. Acum știu ce am de făcut. Iată la ce folosește să întrebi. De aici înainte nu voi mai îngădui nimănui să vorbească în fața mea de deșertăciune și risipă și așa mai departe în legătură cu viața pe care o duc băieții acolo. Niciodată. Foarte bine, i-a zis doamna Stierforth. Tutorul fiului meu e un om foarte conștiincios și dacă n-aș fi avut încrederea firească pe care o am în fiul meu, aș fi avut încredere în el. Chiar așa? A întrebat a, ah, e conștiincios, Cu adevărat conștiincios? Da, sunt convinsă!" i-a zis doamna Stilforth. Ce frumos!" a exclamat domnișoara doartul. Asta mă liniștește! E cu adevărat conștiincios, Atunci nu e... Desigur, nu poate fi dacă e conștiincios. Da, de aici înainte voi avea o părere foarte bună despre el. Nici nu vă puteți închipui cât de mult l-a ridicat în ochii mei asigurarea că e un om cu adevărat conștiincios. La fel proceda domnișoara de de cât ori voia să-și dea părerea asupra unei chestiuni sau să-și arate împotrivirea față de cele spuse de alții. Și trebuie să o recunosc că nu o făcea cu multă energie, chiar când se ciocnea cu Stierforth. Aceasta s-a întâmplat înainte de sfârșitul mesei. Doamna Stierforth îmi vorba de călătoria pe care urma să o fac în Suffolk. I-am spus la întâmplare că aș fi foarte fericit dacă Stierforth ar vrea să mă însoțească. I-am povestit că mă duceam să-mi văd vechea doică și familia domnului Pegoti și am amintit de marinarul pe care Stierforth îl văzuse la școală. Aha, tu ăla," a zis Stierforth. să parcă și cu fiul lui, nu-i așa?" Nu," i-am răspuns. Era nepotul său pe care l-a adoptat. Are și o nepoțică foarte drăguță pe care a adoptat-o. Într-un cuvânt, casa lui, sau mai degrabă luntrea, căci locuiește într-o luntre pe uscat, e plină de oameni care trăiesc din mărinimia și bunătatea lui." Vei fi încântat să-i vezi gospodăria. Da? Mi-a zis Stierfolt. Știu eu, poate că da. Hmm, să vedem, face să mă repet până acolo, fără a mă aminti de plăcerea de a călători cu tine, copilașule, ca să văd și eu cum trăiesc oamenii de acest soi și să-l dau gata pe vreunul dintre ei. Mi-a trăsărit inima la nădejdea unei noi bucurii, dar referindu-se la tonul cu care vorbise de acest soi de oameni, domnișora dartul, care ne urmărise cu ochii ei focoși, a intervenit odată. O, oh, da, adevărat? spunem -mi și mie. Chiar sunt? Ce sunt? Și despre cine e vorba?" a întrebat-o Acest soi de oameni. Sunt chiar animale sau fopturi cu totul diferite? Aș vrea atât de mult să știu." Firește, există o deosebire destul de mare între ei și noi," i-a zis neapăsător Stilforth. Nu li se poate cere să fie atât de sensibil ca noi. Au pielea mai groasă. Dar aș putea spune că sunt foarte virtuoși. Cel puțin unii s-o cotesc astfel și eu nu am de ce să-i contrazic." Sunt cam neciopriți, dar și asta e o însușire, căci având piratare și groasă, nu sunt vulnerabil. Adevărat, a exclamat domnișoara doartul. Mă bucur spus de mult să aud asta. Eu o adevărată mângâiere. Sunt atât de fericită să știu că nici nu simt când suferă. Uneori mă simțeam prost când mă gândeam la acest soi de oameni, dar de aici înainte n-am de ce să le mai port de grijă. Omul cât trăiește învață. Mărturisesc că aveam anumite îndoiel, dar acum m-am lămurit. Nu știam, dar acum știu și asta dovedește că e bine să întreb, nu așa? Credeam că Stierford vorbise doar în glumă sau numai așa ca să scape de domnișoara Dartle. Mă așteptam să mi-o spună când ea a plecat și am rămas amândoi lângă focul din vatră, dar el m-a întrebat numai ce crede despre domnișoara Dartle. E foarte deșteaptă, nu-i așa?" i-am zis eu. Deșteaptă!" a exclamat Stierford. E ca o moară stricată și tot ce spune e plin de venin, de aceea s-a uscat așa în ultimii ani și la față și la trup." Tot începându i pe alții, s-a scuțit și ea, de ca un tăiș acum. Are o cicatrice foarte ciudată pe buză, am zis eu. Stirford s-a întristat și a rămas câtva timp tăcut. De fapt, mi-a răspuns, eu sunt de vină. A fost un accident nefericit? Nu, sunt mulți ani de atunci. M-a scos odată din fire și am zvârlit cu ciocanul în ea. Promitător îngeraș trebuie să fi fost și eu pe vremea aceea. Mi-a părut foarte rău că i-am amintit de această neplăcută ispravă, dar făcusem bărboața și nu mai aveam cum să o dreg. De atunci a rămas semnul pe care l-ai văzut, a urmat Styrfot. Și nu o să mă scape de el până la groapă, dacă și-o găsi vreuna în care să-și odihnească oasele, deși nu prea vine a crede că o să se poată odihni vreodată. E fiica unui fel de vâr al tatălui meu. A rămas orfană de mamă, apoi a murit și tatăl. Pe atunci, Maica mea era văduvă și a luat-o pe lângă ea ca să-i țină de urât. Are ceva a vreo câteva mii de funzi și în fiecare an își sporește capitalul cu dobânzile pe care îi le adaugă. Ți-am spus acum toată povestea domnișoarei de Artel, ca să o știi. Nu mă îndoiesc că te iubește ca pe un frate, i-am zis eu. Hm, mi-a răspuns Tyrforth, ațintindu-și privirea focului din vatră. Unii frați nu se bucură de prea multă dragoste și uneori dragostea... Dar descurcate singur, Copperfield, vom culege în cinstea ta romanițele de pe câmp și crinii din vale care nici nu trudesc, nici nu cresc, de dragul meu, spre rușina mea." Zâmbetul mohorât care îi s-a pe față s-a risipit când a rostit vesel aceste cuvinte și a devenit iar la fel de atrăgător și de sincer ca întotdeauna. Când ne-am dus în sufragerie să luăm ceaiul, nu m-am putut împiedica să mă îndrept privirea spre cicatricea domnișoarei Dartle. Mi-am dat curând seama că era locul cel mai sensibil de pe fața ei. Când pălea, semnul același pierdea mai repede culoarea și devenea o dură tristă, plumburie, ce se întindea pe toată lungimea cicatricei, așa cum apare cernala invizibilă când duci hârtia la lumina focului. Am văzut o pradă unui iureș de mânie când s-a certat cu Stierford pentru niște zaruri la table, și atunci semnul i s-a lungit pe față ca o veche zgârietură pe un zid. Găsam foarte firesc ca doamna Stierforth să-și iubească atât de mult fiul. Nu se gândea decât la el. Mi-a arătat portretul lui de pe vremea când era copil încadrat într-o brățară cu o șuviță de păr. Mi-a arătat alt portret de pe vremea când l-am cunoscut și purta la piept un al treilea portret, unde era înfățișat așa cum era acum. Păstrând un scrin, lângă jelțul din fața căminului, toate scrisorile pe care le primise de la el și, spre marea mea bucurie, mi-ar fi citit câteva dacă Stirford n-ar fi oprit-o, lingușind-o și rugând-o să renunțe la acest gând. Fiul meu mi-a spus că v-ați cunoscut la școala domnului Crickle." A zis doamna Stierford pe când stăteam de vorbă la o masă, în timp ce ei jucau table la o alta. Îmi amintesc că pe vremea aceea îmi vorbise de un elev mai tânăr decât el, care era pe plac, dar precum bănuiești, nu ți-am reținut numele. S-a arătat foarte mărinimos și bun cu mine în zilele acelea, sigur, doamnă, i-am zis eu. Și aveam nespusă nevoie de un asemenea prieten, nu știu ce m-aș fi făcut fără el. E întotdeauna bun și mărinimos, a adăugat doamna Stierford foarte mândră. Am arătat din toată inima că sunt de aceași părere, martor mi Dumnezeu. Știa că eram sincer și de aceea s-a purtat mai duios cu mine. Dar când vorbea de el și îl lăuda, își păstra același aer mândru. Nu prea a fost o școală potrivită pentru fiul meu mi-a zis ea, din potrivă. dar pe vremea aceea a trebuit să ținem seama de anumite împrejurări mai importante chiar decât alegerea școlii. Deosebita inteligența fiului meu cerea să i găsim un loc lângă cineva care să-i recunoască superioritatea și să se încline în fața ei și acolo am găsit pe omul care ne trebuia. Știam acest lucru, căci îl cunoșteam pe omul acela și totuși nu l-am disprețuit mai tare, ci dimpotrivă, l-am prețuit că n-a rezistat unei personalități atât de irezistibile ca aceea lui Stirforth. Marile însușiri ale fiului meu s-au dezvoltat acolo, datorită sentimentului că învăța fără a fi silit de nimeni, numai dintr-o mândrie conștientă. A urmat doamna îndrăgostită de fiul ei, s-ar fi ridicat împotriva oricărei constrângeri, acolo însă a domnit peste toți. Ceea ce l-a făcut să se arate vrednic și la înălțimea situației sale, era tocmai ceea ce îi trebuia. Acolo însă a domnit peste toți. Ceea ce l-a făcut să se arate vrednic și la înălțima situației sale, era tocmai ceea ce îi trebuia. I-am spus din toată inima că avea dreptate. Astfel, fiul meu și-a ales singur, prin propria sa voință, fără nicio presiune, calea pe care poate întrece oricând, pe oricine, dacă vrea. Fiul meu mi-a spus, domnule Copperfield, că ești foarte devotat și că ieri, când v-ați întâlnit, te-a recunoscut după lacrimile de bucurie pe care le-ai vărsat. N-aș fi sinceră dacă își încerca să mă arăt surprinsă că fiul meu poate trezi sentimente atât de puternice. Dar nu pot rămâne nepăsătoare față de acela care știe să-i prețuiască atât de mult în însușirile și sunt foarte fericită că ai venit la noi. Poți să te asigur că și el îți poartă o deosebită prietenie și că te poți bizui pe sprijinul lui. Dămișora de îl punea în jocul de table aceeași înverșunare ca în toate acțiunile ei. Fața îi părea și mai uscată, ochii și mai înfocați și era atât de cufundat în urmărirea jocului de parcă n-ar mai fi existat altceva pe lume. Dar sunt sigur că n-a pierdut o vorbă din cele pe care doamna Stierforth mi l-a spus, cinstindu-mă cu încrederea ei, și că nu m-a scăpat o clipă din ochi când ascultam cu cea mai mare plăcere aceste destăinuiri, simțindu-mă mai vârstnic ca niciodată de când plecasem din Canterbury. După ce am petrecut foarte bine seara, ni s-a adus o tavă cu sticle și pahare, iar Steerforth mi-a făgăduit, la lumina focului care ar în cămin, că se va gândi serios la propunerea de a mă însoți la țară. Nu era însă nicio grabă, mi-a zis, și am putea pleca peste o săptămână. Mama sa a fost de aceeași părere, fiind bucuroasă de oaspeți. În timp ce vorbeam, mi-a zis iar copilașule, ceea ce a făcut-o pe domnișoara Dortul să se amestece din nou. E o rău domnule Copperfield? m-a întrebat ea. Și de ce tocmai asta? A, poate pentru că, e, pare atât de fraged și de nevinovat. Sunt foarte nepricepută în lucrurile astea." I-am răspuns, Cred că e o poreclă." Și-am simțit cum mi s-au îmbujurat obrajii. oh! a zis domnișoara Dartel, sunt fericită că m -am aflat. Întreb doar ca să știu și-s mulțumită când mă pot umiri." Te crede fraged și nevinovat și totuși ești prietenul lui? E bine, asta e într-adevăr minunat." Curând după aceea, s-a dus la culcare, iar doamna Stierforth s-a retras și ea. Am mai zăbovit vreo jumătate de ceas lângă focul din vatră, vorbind despre Treadles și despre ceilalți băieți de odinioară de la Salem House și după aceea, Stierforth și cu mine ne-am urcat spre odăile noastre. Aceea lui Stierforth se afla chiar lângă a mea și am intrat să o văd. Era o încăpere nespus de plăcută, plină de jilțuri, de scăunașe și de perne lucrate de mâna mamei sale și nu-i lipsa nimic care ar fi putut fi adăugat într un portret atârnat pe perete, care o înfățișa într trăsăturile cele mai frumoase, mama aș privea fiul iubit ca și cum ar fi liniștit-o gândul că imaginea ei îi veghea somnul. În odaia mea am găsit un foc destul de bun arzând în cămin, la ceasul acela târziu, iar perdelele trase la ferestre și în jurul patului îi dădeau o înfățișare foarte plăcută. M-am așezat într-un jilț adânc ca să chipzuesc în tihna asupra fericirii mele. Am rămas câteva timp, gustând din plin farmecul acestui răgaz, când, totodată mi s-a părut că de deasupra căminului mă privea cu focare cineva care semăna leit cu domnișoara Dorthal. Era o asemănare tulburătoare. Portretul avea și o privire ciudată. Victorul nu-i făcuse cicatricea, dar eu i-am recunoscut-o. O vedeam acolo, apărând și dispărând, uneori numai pe buza de sus, cum eu văzusem la masă, alteori arătându-se pe tot întinderea rănii pricinuite de ciocan, Așa cum o zorisem când se înfuriase, Mă întrebam nemulțumit cum de nu-i găsiseră alt loc decât în odaia mea. Ca să scap de ea, m-am dezbrăcat repede, am stins lampa și m-am băgat în pat. Dar, pe când ațipeam, n-am putut uita că era tot în odaie și se uita la mine cu o privire întrebătoare. Oare într-adevăr așa e? Aș vrea să știu. Și când m-am prezit întâi în nopții, m-am pomenit întrebând tot soiul de oameni în vis dacă e într-adevăr așa sau nu, fără să-mi dau seama despre ce era vorba. Capitolul 21. Mica Emily În casa lui Stierforth era un servitor care, după cum am înțeles, îl slujea numai pe el. Intrase în serviciul lui încă de pe vremea când Stierforth mai era student. Părea cel mai respectabil om de pe lume. Cred că niciodată n-a existat cineva care, în situația lui, să aibă o înfățișare atât de respectabilă. Era tăcut, foarte liniștit din fire, cuvincios, îndatoritor, avea un mers ușor de nu-i auzei pașii, îl găseai întotdeauna la îndemână când avea nevoie de el și nu-ți stătea niciodată în cale când te puteai lipsi de el. Dar marele lui merit era înfățișarea atât de respectabilă. Fața nu era prea blajină, avea un gât cam țeapăn, un cap în gust neted, cu părul scurt lipit de-amândouă părțile. Vorba era domoală, dar prinsese obiceiul de a de tare litera S, încât s-ar fi zis că o folosea mult mai des decât ceilalți oameni. Orice cusur căpăta la el un aspect foarte respectabil. Chiar dacă ar fi avut nasul de andoasele, tot s-ar fi priceput să-i dea un aer respectabil. Făurise în jurul său o atmosferă plină de respect în care se mișca sigur pe sine. Părea atât de respectabil încât nu-l puteai bănui de vreo greșeală. Nimeni nu se gândise să-i dea să poartă o livră, căci avea un aer atât de respectabil. A încredința vreo muncă mai măruntă ar fi însemnat o adâncă jignire a simțămintelor unui om peste măsură de respectabil. Am băgat de seama că până și slujnicele din casă erau atât de încredințate de acest adevăr încât făceau singure toată treaba în timp ce el stătea lângă focul din bucătărie și își citea în ziarul. N-am văzut niciodată un om mai cumpătat și această însușire, pe lângă celelalte cu care era înzestrat, îl făcea să pară și mai respectabil. Chiar faptul că nimeni nu știa numele de botez părea să sporească respectul de care se bucura. Era cunoscut sub numele său de familie, Littimer, și nimeni nu se putea lega de acest nume. Pot să-l înjur pe Peter sau să-l blestem pe Tom, dar numele de Littimer rămâne deasupra oricărei sudălmi, impunând respect. Vănuiesc nuiesc că mă simțeam atât de tânăr în fața acestui om, tocmai din pricina respectului pe care mi-l impunea. Nu-i puteam ghici vârsta, și aceasta se întocea tot în folosul lui, căci, datorită calmului său atât de respectabil, putea să aibă tot atât de bine și 50 și 30 de ani. Dimineața, înainte de a măscula, Littimer a venit în odaia mea pentru a mi aduce apă de bărbierit. Mă rușinam că nu aveam la ce să o folosesc și pentru a-mi pregăti hainele. Când am dat la o parte perdeaua din fața patrui, l-am văzut tot atât de respectabil, fără să-i pese de vântul rece de iarnă și fără ca gerul să-i fie tăiat răsuflarea. Îmi rânduia ghetele una la dreapta și alta la stânga ca într-un pas de daz și sufla urmele de praf de pe haină, așezându o cu grijă ca pe un prunc nou născut. I-am zis bună dimineața și l-am întrebat cât era ceasul și a scos din buzunar cel mai respectabil ceas de vânătoare ce mi-a fost dat să văd vreodată și, ținându-i capacul cu degetul cel mare, ca să nu se deschidă prea s-a uitat la cadran ca și cum ar fi căutat să ghicească viitorul într-o stridie. Apoi l-a închis și mi-a zis că, dacă n-am nimic împotrivă, ceasul e opt și jumătate. Domnul Stirforth, ar fi fericit să afle cum v-ați odihnit, domnule. Mulțumesc, i-am răspuns. M-am odihnit cât se poate de bine. Cum se simte domnul Steerforth? Vă mulțumesc, domnule. Domnul Steerforth se simte destul de bine. Littimor nu folosea niciodată superlativele și aceasta era încă una dintre trăsăturile sale caracteristice. Păstra întotdeauna măsura, liniștit și rece. Aș putea avea cinstea să vă mai fiu cu ceva de folos, domnule. Gongul va suna la ceasurile nouă. Întreaga familie ia gustarea de dimineață la nouă și jumătate. Nu m-am nevoie de nimic, mulțumesc. Eu sunt acela care trebuie să vă mulțumesc, domnule, dacă îmi dați voie." Rostind aceste cuvinte, și a înclinat puțin capul când a trecut prin fața patului meu, ca și cum ar fi vrut să-și ceară iertare că s-a văzut nevoit să-mi îndrepte spusele, și a ieșit, închizându-și atât de încet, de parcă ar fi găzut într-un som dulce de care m-a târnat toată viața. În fiecare dimineață schimbam exact aceleași vorbe, niciodată mai mult, niciodată mai puțin. Și totuși, de cât ori mă găseam în fața acestui om atât de respectabil, mă simțeam, cum spune unul dintre poeții noștri mai mărunți, din nou un băiețaș, cu toate că avusesem prilejul cu o seară înainte să mă arăt mai vârstnic și mai copt la minte datorită dovărășii lui Steerforth, destăinuirilor doamnei Steerforth sau discuțiilor purtate cu domnișoara Dartle. Littimer ne făcea rost de cai, iar Steerforth, priceput în toate, îmi dădea lecții de călărie. Ne aducea florete și Steerforth îmi dădea lecții de scrimă sau ne aducea mănuși de box și, sub îndrumarea aceluiași profesor, începeam să fac progrese în acest sport. Nu mi păsa dacă Stilford mă socoteau în începător în aceste îndeletniciri, dar nu puteam îndura gândul de a mă arăta lipsa de îndemânare în fața respectabilului Littimer. N-aveam niciun temei să cred că Littimer s-ar fi priceput cât de puțin în aceste sporturi. Nu mi-a trezit cu nimic o asemenea bănuială, nici măcar vreo clipire a respectabililor sale ploape și totuși, de câte ori era de față, când practicam aceste sporturi, mă simțeam cel mai stângat și mai nepriceput dintre muritori. Stărui asupra lui Litimer, pentru că pe vremea aceea a avut o deosebită înrăurire asupra mea și a jucat apoi un rol de seamă și în întâmplările de mai târziu. Am petrecut o săptămână minunată, mi s-a părut că vremea a trecut nespus de repede, că eram fericit și totuși am avut nenumărate prilejul să-l cunosc mai bine, să-l admir și mai mult pe Stierford, iar la sfârșitul săptămânii am avut impresia că mă aflam de mult alături de el. Felul șăgalic de a mă trata ca pe o jucărie mi se părea mai plăcut decât orice altă purtare pe care ar fi putut-o avea față de mine. Îmi amintea de legăturile noastre de odinioară, pe care parcă l ar fi reluat în chip firesc. Îmi dovedea că rămăsese neschimbat. Îmi înlătura orice sfială pe care aș fi simțit-o, dacă m-aș fi gândit la deosebirea dintre însușirile lui și ale mele, și punea prietenia noastră pe un picior de egalitate. Dar mai presus de toate era faptul că mi-arăta o dragoste și o încredere pe care nu le avea față de alții. După cum la școală se purtase cu mine altfel decât cu ceilalți, mă bucuram să cred că și în viață îmi arăta mai multă prețuire decât oricărui alt prieten. Credeam că eram mai aproape decât oricine de inima lui și sufletul mi era plin de dragoste pentru el. S-a hotărât să meargă cu mine la țară și în cele din urmă a venit și ziua plecării. La început a stat la îndoială dacă să-l ia sau nu și pe Littimer, dar până la urmă s-a hotărât să lase acasă. Respectabil Littimer, mulțumit cu orice ar fi hărăzit soarta, n-a așezat cu atâta grijă bagajele în sura care trebuia să ne ducă la Londra de parcă ar fi avut de înfruntat hurducăturile veacurilor și apoi a primit foarte liniștit răsplata pe care i-am oferit-o cu un aer modest. Ne-am luat rămas bun de la doamna Stierford de la domnișoara Dartul. I-a mulțumit călduros doamnei Stierford și ea s-a arătat foarte înduioșată ca o mamă care și ubea nespus de mult fiul. Ultimul lucru pe care l-am văzut în clipa plecării a fost privirea neclintită a lui Littimor, în care puteam citi convingerea tăcută că eram într-adevăr foarte tânăr. Cel puțin așa mi s-a părut. Nu sunt stare să descriu ce am simțit când am revăzut, în împrejurări atât de prielnice, acele vechi meleaguri pe care le îndrăgisem. Am călătorit până acolo cu poștalionul. Îmi amintesc că eram atât de preocupat de dorința ca musul să-i facă o bună impresie lui Steerforth încât am fost încântat când l-am auzit spunându-mi, în timp ce treceam prin ulițele întunecoase în drum spre Han, că, după câte își putea da seama, colțul acela depărtat e un loc ciudat și plăcut. de îndată ce am sosit, ne-am dus la culcare. Când am trecut prin fața unei uși, privirea mi s-a oprit asupra unor perechi de ghete murdare și a unor jambiere, care mi-au amintit de vechiul meu prieten, delfinul. A doua zi am luat destul de târziu cu starea de dimineață. Steerforth, foarte bine dispus, mi-a povestit că se și plimbase pe plajă înainte ca eu să mă fi trezit și că făcuse cunoștință cu mai bine de jumătate dintre lunta și din partea locului. Mai mult încă, zărise din depărtare o casă din hornul care ieșea fum și era încredințat că nu putea fi decât locuința domnului Pegoti. Mi-a zis că l-ispitise li la un moment dat gândul să se ducă acolo și să le spună că eu eram, dar că mă schimbasem atât de mult între timp încât nu mă puteau recunoaște. Când vrei să mergem să mă prezinți, copilașule?" mi-a zis el. Îți stau la dispoziție. Hotărăște-te." Păi, mă cânteam că ar fi bine să mergem diseară, Stierforth, că ne putem găsi pe toți în jurul focului din vatră. Aș vrea să le vezi locuința sub chipul cel mai plăcut. E atât de ciudată." Fie," mi-a răspuns De diseară." Nu se să le dau de știre că suntem aici. Știi, vreau să-i luăm prin surprindere," i-am zis eu încântat. Ho, desigur!" Mi-a spus Tierforth, să-i luăm prin surprindele altfel, are niciun haz. Trebuie să-i vedem pe băștinași, așa cum sunt de obicei. Totuși, sunt și ei oameni, și chiar tu ai recunoscut-o, i-am răspuns eu. Ah, Îți amintești de ciundănele mele cu roza, nu-i așa? A exclamat el, aruncându mă în fugă o privire. A furisită fată, mă cam înspăimântă. E ca o speritoare pentru mine. Dar ce să mai vorbim de ea? Ei, ce ai de gând să faci acum? Bănuiesc că vrei să o te duci să o vezi pe doi cata. – Firește, i-am zis eu, mai întâi de toate trebuie să mă duc să o văd pe Pegoti. Bine, mi-a zis steerforth, uitându-se la ceas, cred că o să te las singur câteva ore, ca doi cata să poată plânge în voie. O să vă fie de ajuns? I-am răspuns râzând că n-aveam nevoie de mai mult și că trebuia neapărat să vină la Pegoti, unde faima îl precedase și el devenise un personaj tot atât de important ca și mine. – Sunt gata să te urmez peste tot și să fac tot ce ti-e pe plac, mi-a zis Stierforth. Spunem numai unde să vin și peste două ceasuri mă voi înfățișa sub aspectul pe care îl dorești, homic sau sentimental. I-am dat în drumări precise cum să găsească locuința domnului Barkis, căruși pe drumul ce duce la Blunderstone și prin alte meleaguri, apoi, după ce ne-am înțeles, am plecat. Aerul era proaspăt și rece, drumul uscat, măra limpede și străvezie, iar soarele împrăștea din belșug lumina fără a dogorâ prea tare. Totul părea plin de viață și de prospețime. Mă simțeam și eu atât de înviorat și de mulțumit că mă aflam acolo, încât îmi venea să opresc trecătorii pe stradă și să le strâng mână. E adevărat că ulițele păreau cam mici. Cred că așa apar toate ulițele copilăriei, când venim, după îndelungată vreme, să le revedem. Îmi aminteam însă toate amănuntele străzilor și găseam că nimic nu se schimbase până când am ajuns în fața prăvăliei domnului Omer. Pe firma unde o odinioară scria Omer, am citit acum. Oumal și Joram, dar inscripția de dedesubt, postăvar, croitor, măruncișul și articole de doliu, rămăsese aceeași ca și înainte. Am citit de peste drum aceste cuvinte și pașii mi s-au îndreptat parcă de la sine spre ușa prăvăliei, astfel că am trecut strada și am aruncat o privire înăuntru. În partea din fund am sărit o femeie drăguță, care și legăna copilul în brațe, în timp ce un băiețaș se agăța de șorțul ei. Nu mi-a fost greu să o recunosc pe mine cu copiii ei. Ușa cu geam, care dădea nodai din fund, nu era deschisă. Dar, în atelierul aflat în celălalt capăt al curții, se auzea aceeași veche melodie, de parcă n-ar mai fi contenit de când o auzisem ultima oară. Domnul Omor e acasă? Am întrebat, intrând în prăvălie. Aș vrea să-l văd pentru o clipă, dacă se poate. O da, domnului, e acasă, mi-a zis Mini. Suferă de astmă și vremea asta nu-i prea îngăduie să iasă. Joe, cheamă-l pe bunicul. Băiețeașul, ținea de șorți, a scos un țipăt atât de ascuțit încât s-a rușinat singur și și-a ascuns fața din fusta mamei, iar aceasta s-a arătat tare mândră de odras la ei. Am auzit cum se apropia cineva răsuflând greu, și curând s-a ivit domnul Oumor. Nu îmbătrânise să tare, deși răsufăarea era mai anevoioasă. Sluga dumneavoastră, domnule, mi-a zis domnul Oumor, cu ce vă pot fi de folos? Dă-mi voie să-ți strâng mâna, domnule Oumor, i-am zis eu, întinzându-i pe a mea te a arătat odinioară foarte binevoitor față de mine și mă tem că atunci n-am fost în stare să-ți exprim toată recunoștința mea." Așa s-a întâmplat?" mi-a răspuns bătrânul. Deși nu mă amintesc, îmi pare bine de cele ce-mi spui, dar ești sigur că-i vorba de mine? Cât se poate de sigur." Cred că și memoria mi s-a scurtat la fel ca și răsuflarea," mi-a zis domnul Omor, clatinând din cap și cercetându-mă cu privirea. Nu mi-aduc aminte de ta. Nu-ți amintești cum ai venit să mă iei de la stația poștalionului, cum m-ai adus aici și m-ai ospătat și cum am pornit apoi împreună cu trăsura la Blunderstone? Erai dumneata cu mine, cu doamna Jorom și cu domnul Jorom care pe atunci încă nu se căsătoriseră. Ei, hey, nu mai spune! Ei, hey, da! A exclamat uimit domnul Omor și l-a apucat un acces de tuse. Mini, dragă mea, îți aduci aminte? Da, desigur, iartă-mă, desigur! Era pentru o doamnă, mi se pare. Mama mea! Am adăugat eu. Așa-i, mi-a zis domnul Omer, îndreptându-și degetul arătător spre haina mea. Și mai era și un copilaș. Erau două persoane și cea mică a fost așezată în același sicriu lângă cealaltă. Desigur, la Blunderstone am dus. Ei, da. Și cum ți-a mers de atunci? Bine, mulțumesc. Sper că și dumneata ai dus-o la fel. Ei, știi, eu n-am de ce să mă plâng, mi-a zis domnul Omer. Cu astma stau cam prost, dar asta spăcatele păcatele bătrâneții. Iau și eu lucrurile așa cum sunt și mă împac cu ele. E tot ce mai bun de făcut, nu-i așa? Râzând, domnul Omer s-a necat iar într-un acces de tuse, iar fica lui, care stătea acum aproape de noi, plimbându-și copilul cel mic pe teștighea, i-a sărit în ajutor. Ei, hey, da, a zis domnul Omer, da, desigur, două persoane, și în călătoria aceea, te rog să mă crezi, s-a hotărât și ziua nunții lui Mini cu Joram. Mi-a zis Joram, hotărăște ziua, domnule, și Mini a zis și ea, da, tată, te rog. Și acum e și el părtaș la întreprinderea mea. Și iată aici, cel mai tânăr urmaș." Mini a pufnit în râs, potrivindu-și părul pe tâmple, în timp ce tatăl ei și-a pus un deget în mâna copilașului care dănțuia pe teșghea. Așa erau două persoane," a adăugat domnul Omer, aducându-și aminte și clătinând din cap, întocmai. Și chiar acum, în clipa aceasta, Joram lucrează la un sicriu cenușiu cu niște cuie de argint, dar nu pe măsura asta, ci cu vreo cinci centimetri mai mare." Și domnul Omer măsură din ochi copilul care se juca pe teșghea. Vrei să iei o gustare cu noi?" Am refuzat, mulțumindu-i. Ia stai!" mi-a zis domnul Oumor. Nevasta căroșului Barkis, sora luntrașului Pegoti, nu era în legătură cu familia dumitale? A fost o slujbă acolo, dacă nu mă înșel." S-a arătat foarte mulțumit când i-am răspuns că nu se înșela. Cred că și cu răsuflare o să o duc în curând mai bine, căci iată, îmi recapăt memoria." a zis domnul Omar. Ei bine, domnule, o tânără rubedenie a ei lucrează aici ca ucenică și are mult gust în ale croitoriei. Te rog să mă crezi că nici o ducesă din Anglia nu poate întrece. Nu cumva o fi micuța Emily? Am întrebat eu fără să vreau. Emily o cheamă, mi-a răspuns domnul Omer și e micuță, dar dacă vrei să mă crezi e atât de chipeșă că jumătate din femeile din acest oraș sunt furioase pe ea. Lasă prostile, tată, a strigat Minnie. Draga mea, I-a spus domnul Omar, nu-i vorba de tine. Apoi, făcându-mi cu ochiul, a urmat. Dar o spun sus și tare că mai bine de jumătate din femeile din Yarmouth și chiar de pe o tinere de cinci în jur sunt furioase pe fetișcana asta. N-avea decât să fie la locul ei tată, iar a răspuns mini să nu dea prilej la bărfeală și atunci nimeni nu s-ar fi legat de ea. Nimeni nu s-ar fi legat de ea, draga mea, a intervenit domnul Omer. Nimeni nu s-ar fi legat de ea, așa cunoști tu viața. Există oare ceva care să astupe gura lumii? mai ales când o femeie se apucă să vorbească de frumusețea unei alte femei? Credeam că după această glumă răutăcioasă, s-a zis cu domnul omăr, l-a apucat un acces de tuse atât de puternic, și respirația l-a împiedicat cu atâta îndărătnicie de a-și reveni, încât mă așteptam să-i dispară capul în dosul teșghelei, iar pantalonii săi negri și scurți, cu fundele ruginii la genunchi, să se zbată într-o ultimă și zadarnică sforțare. În cele din urmă, și-a revenit totuși, deși mai găfui și era așa de istovit, ca a trebuit să se așeze pe scaunul din fața teșghelei. Vezi, a zis el, ștergându-și fruntea de nădușeală și răsuflând greu. Fetișcana asta nu și-a prea căutat prieteni pe aici și nici n-a legat cunoștințe noi ca să nu mai vorbim de vreo dragoste. De aceea s-a scornit și zvonul răutăcios că Emily vrea să ajungă cu coană. Eu cred că totul îi se trage din cele povestite uneori, pe vremea când era la școală. Spunea că dacă ar ajunge vreodată cu coană, ar face cu tare sau cu tare lucru pentru unchiul ei și ar cumpăra tot felul de daruri scumpe, înțelegi? Te asigur, domnule Omer, că la fel mi-a vorbit și mie când eram încă amândoi copii." I-am spus eu cu focare. Domnul Omer a dat din cap și și-a frecat bărbia. Așa-i, vezi? Ea dintr-un nimic știe să se îmbrace mult mai bine decât altele care cheltuiesc o groază de bani și asta le-a întărâtat. Și apoi pare ca să zic așa mofturoasă. Recunosc, poate că e chiar mofturoasă și nu prea știe ce vrea. E cam răsfățată și nu se poate stăpâni. Altceva nu s-a putut spune pe socota la ei, nu-i mini. Așa e tată, a devenit doamna Joram. Cred că asta e tot ce s-a spus mai rău despre ea. Ei, și când și-a găsit o slujbă, a urmat domnul Omar, pe lângă o cucoană bătrână și arțăgoasă, nu s-au putut împăca și a plecat. În cele din urmă a intrat la noi ca ucenică pe timp de trei ani. Au și trecut vreo doi până acum și s-a dovedit că e o fată cum nu găsește alta. Muncește cât șase. Spune, Mini, nu muncește cât șase? Da, tată, a răspuns Mini, nu eu aceea care să Prea bine, a zis domnul omor, e adevărat și cu asta socot tinere domn, că ți-am spus tot ce știu despre ea, și te rog să nu crezi că pe cât mi-e răsuflarea pe atât mie de lungă vorba. A domnul omor, frecându și ar bărbia. Mi-am dat seama că Emily se afla pe aproape, căci, de câte ori pomeni să de ea, vorbiseră pe șoptite. Când l-am întrebat, domnul Omor a din cap și făcând un semn spre ușa dinăuntru. Am cerut în grabă voie să arunc o privire în o alăturată. M-am uitat prin geamul ușii și am văzut-o pe Emily cum ședa și lucra. Am văzut-o fermecătoare, având aceiași ochi albaștri și limpezi care îmi cuceriseră inima pe vremea când eram copil. Privea acum râzând spre un alt copil al lui mini, care se juca în preajma ei. Pe fața luminoasă se deslușea, ca și odinioară, o sfială ascunsă și capricioasă și acea voință hotărâtă care ce cele spuse despre ea. Dar în frumoasa înfățișare sunt sigur că n-am văzut nimic altceva decât semnele blândeții și ale bunătății, chezășuind un viitor fericit. Și în tot acest timp se auzea aceeași melodie blândă străbătând curtea ca și cum n-ar fi încetat niciodată. Vai, era melodia care n-ar fi trebuit să înceteze niciodată. Nu vrei să intri și să stai de vorbă cu ea? M-a poftit domnul Omar. Tot și vorbești, domnule, te rog să te simți ca la dumnata acasă, m-a poftit domnul Omar. N-am îndrăznit. Era teamă să nu o tulburi și mai ales să nu par eu prea tulburat. Am întrebat numai la ce oră pleacă seara acasă. Voiam să o găsesc acolo când ne vom duce să-i vizităm. Ne-am luat rămas bun de la domnul Omar și de la frumoasa lui fica și de la copila și ei și am plecat îndreptându-mă spre locuința scumpei bătrânei mele Pegoti. Am găsit-o bucătărie, pregătind cina. Când am bătut la ușă, mi-a deschis și m-a întrebat pe cine căutam. M am uitat la ea, i-am zâmbit, dar ea nu mi-a întors zâmbetul. Nu încetasem de a scrie, însă trecuseră vreo șapte ani de când nu ne mai văzuserăm. Domnul Barkis e acasă, doamnă? I-am zis, silindu-mă să-mi fac vocea mai aspră. E acasă, domnule, mi-a răspuns pe dar e nevoit să stea în pat, căci suferă de romatism. Nu se mai duce la am întrebat-o. Când se simte bine, se mai duce, mi-a răspuns ea. Dar, dumneata, ai mai fost pe acolo, doamnă Barkis? M-a privit cu mai multă luare aminte și am băgat de seamă că și-a dus repede mâinile una spre cealaltă. Aș vrea să te întreb de o casă de acolo una, de zicea, dacă nu mă înșel, ciorăria, i-am zis eu. A făcut un pas înapoi și a întins speriată mâinile ca și cum ar fi vrut să mă oprească. Pe i-am strigat, scumpul meu băiat, a strigat ea și amândoi am dat drumul lacrimilor și am căzut unul în brațele celuilalt. Mi-e peste putință să povestesc ce nebunie a fost în stare să facă, cum a râs și a plâns și m-a stâns la pieptul ei, cât de mândră s-a arătat cât s-a bucurat, cât de mâhnită s-a simțit ca că aceea a cărei mândrie și bucurie ar fi trebuit să fiu numera printre noi ca să mă prindă cu drag în brațele ei. Nu m-a oprit nicio clipă teama să nu par copilăros răspunzând la fel emoțiilor ei. Pot spune că niciodată în viața mea n-am râs și n-am plâns mai în voie ca în ziua aceea. Barkis o să fie atât de fericit, mi-a zis Pegoti, ștergându-și ochii cu șorțul. Asta o să-i facă mai bine decât orice doctorie. Să mă duc sus să-i spun că ai venit? Vrei să urci și tu, dragul meu, să-l vezi? Desigur că voiam. Dar Pegoti nu se putea îndura atât de ușor să plece. Decât ori ajungea la ușă și se uita înapoi la mine, se întorcea și începea iar să plângă și să râdă cu capul pe umărul meu în cele din urmă, ca să o ajut, m-am dus cu ea sus și, după ce am așteptat vreun minut afară, până ce să-l pregătească pe domnul Barkis, am apărut și eu în fața bolnavului. M-a primit cu un adevărat entuziasm. Nu-mi putea strânge mâna din pricina reumatismului, dar m-a rugat să-i strâng ciucurile scufiei, ceea ce am făcut din toată inima. Când m-am așezat lângă patul lui, mi-a zis că se simte atât de bine, ca și cum m-ar duce iar cu căruța pe drumul către Blunderstone. Așa cum zecea în pat, cu fața în sus, înverit până la gât, S-ar fi zis că n decât un cap fără trup, ca heruvimii din poze, ceea ce îi dădeau în cât se poate de ciudată. Ce nume am scris eu pe vremuri pe căruță, domnule?" mi-a zis domnul Barkis, înfiripând cu greu un zâmbet, zâmbetul unui om bolnav de rheumatism. Ah, domnule Barkis, am avut pe atunci câteva discuții foarte serioase în această privință, nu-i așa?" Multă vreme am tot spus că mă învoiesc, domnule?" m-a întrebat domnul Barkis. Multă vreme," am adeverit eu." Și nu-mi pare rău, a zis domnul Barkis. Îți amintești cum mi-ai spus odată că ea gătește toată mâncarea și face și plăcintele cu mere? Da, așa-i, am răspuns eu. Și era adevărul curat, a zis domnul Barkis. Era atât de adevărat cât e de limpede că nu poți scăpa de plata birurilor, a adăugat domnul Barkis, clătinându și scufia căci nu avea alt mijloc de a-și întări spusele. Și nimic nu-i mai adevărat decât faptul că nu poți scăpa de plata birurilor. Domnul Barkis și-a îndreptat privirile spre mine, cerând mi parcă să-i adevăresc aceste cugetări făcute în pat. Și eu m-am supus. Nimic nu mi-a adevărat decât faptul că nu poți scăpa de plata birurilor, a repetat domnul Barkis. Un om atât de sărac ca mine își poate da mai bine seama de acest adevăr când zace în pat. Și eu, domnule, sunt un om foarte sărac. Îmi pare foarte rău, domnule Barkis. Da, așa -i. sunt un om foarte sărac, a adăugat domnul Barkis.